5. Hiába érvényesek a relativitás törvényei, az idő látszólag ugyanúgy telik a csillaghajókon, mint rajtuk kívül. Ez volt a helyzet a Covenant esetében is, miközben óvatosan és körültekintően megkezdődött az ostya vékony energiakollektorok sérüléseinek kiavítása. A hídon óriási volt a nyűsgés, a legénység tagjai a konzolok előtt állva végezték munkájukat. Annak ellenére, hogy az elvégzendő feladatokra koncentráltak, Rix, Upworth, Walter és Ferris közben képes volt arra, hogy kommunikáljanak egymással. Közben nem is nagyon néztek fel arról, amit éppen csináltak. Energiájuk és figyelmük egy részét a hajón kívül zajló tevékenységnek szentelték, annak a munkának, amelynek legfontosabb részét éppen teneszi végezte. Amikor a legénység valamelyik tagja különleges feladatot hajtott végre, a társai szigorúan monitorozták az egészségügyi értékeit, figyelemmel kísérték fizikai vagy mentális állapotát. Tenesszi esetében erre nem volt szükség, folyamatos fütyörészésével tudatta a társaival, hogy nála minden rendben van, remekül érzi magát. Oram közvetlenül azután érkezett meg a hídra, hogy Tenesszi neki látott az utolsó sérült transmissziós fűrt megjavításának. Mintha eladásra történne, az addig a tartalék energiával működtetett kijelzők, műszerek és hologramok hirtelen életre keltek, erősebb fényjel kezdtek világítani, és működésbe léptek az addig inaktív rendszerek is. A hídon jelenlévők kifejezése és megjegyzései arról árulkodtak, hogy valamennyien megkönnyebbültek. Upworth vigyorogva beleszólt a hozzá legközelebb lévő kommunikátorba. Szép volt, Tennessee! Most már kapjuk a naftát, és így első ránézésre úgy tűnik, minden online került. Körbenézett a hídon. Azóta nem láttam itt ekkora nyűsgést, hogy elhagytuk a szólt. Nehogy kimaradj belőle, gyere vissza gyorsan. Vettem, felelte eszi. Most már nem menjetek el nélkülem. A saját konzolja előtt ülő Feris a nála jóval fiatalabb nőre nézett. Légy szí, hagyjuk itt. Úgyis mindig a saját pályáján kering, amilyen piszok alak, biztosan nagyon jól el lesz egyedül odakint. Upwörsz mosolya szélesebbé vált miközben megrázta a fejét. Nem tehetem. Az ilyesmi még akkor is ellenkezik a szabályzattal, ha tényleg jó okunk lenne megtenni. Ha itt hagyom, biztos levonnak valamennyit a fizetésemből. Mit érdekel az téged? kérdezte Ferris. Úgy sem vissza a földre, hogy begyűjtsd a pénzedet. A fizetésemet a kedvenc jótékonysági alapítványom kapja. Upworth ellenőrizte Tennessee státuszát, megállapította, hogy ő is, a szkafandere is, remek állapotban van. Jól van, akkor talán azzal büntetnének, hogy csökkentik a juttatásokat, amiket az Oregia hatoson kapok majd. Nem, nem fogom itt hagyni Tenesszit. Különben is, szükségünk van rá a fedélzeten. Segít elűzni ezt a förtelmes unalmat. Hát ebben sem biztos, hogy egyetértünk, vitatkozott Feris, persze mosolyogva. Talán folytatni akarták a piszkálódást, de megérkezett Daniels, aki nem volt valami jó bőrben. A csillaghajó újra hasznosított, optimalizált levegője nem igazán tett jót azoknak, akik naposság miatti fejfájástól szenvedtek. Oram rámosolygott Danielsre, de a tekintete szigorú maradt. – Üdv újra köztünk! – mondta. – Mint ha nem lennél túl jó ma reggel. Még mást is akart mondani, de eszébe jutottak a felesége szavai. Daniels szinte nem is nézett Oramra, aki a hangsúlyával, a viselkedésével elárulta, tudatemetésről és talán az ivászatról is. Kapd be, kapitány, gondolta. A szarkazmusa már működött, de a feje túlságosan erősen lüktetett ahhoz, hogy bármilyen elmés választ tudjon adni Oram megjegyzésére. Úgy döntött, inkább nem foglalkozik a többiek firtató pillantásaival, szó nélkül a konzoljához ment. Odakint a javításokat végző csapat a munka végéhez közeledett. Ankor még egyszer utoljára ellenőrizte annak az árbócnak az áramköri kijelzőit, amelyen addig dolgozott. Elégedetten megállapította, hogy minden a megfelelő módon működik. Lezárta a szervizajtót, megfordult és a szkafandere vezérlőjének megfelelő gombját megérintve a légzsilip irányába lökette magát. – Jól van, elindultam visszafelé, Tenesszi. Szép munka! – Hé! – válaszolt a nagy darab férfi. – Én még mindig első osztályú teljesítményt nyújtok. Miután befejezte a kollektorpanel és tartókar javítását, Tennessee is felkészült, hogy az egyik árbóc vége mellől visszatérjen a hajóhoz. Gyorsan ellenőrizte a sisakja belsejében elhelyezett kijelzőket, és megállapította, hogy a rendszerek újra normálisan működnek. Ez azt jelentette, hogy a szokásos, végtelennek tűnő idő alatt ugyan, de az elektronikus gyöngysorra hasonlító relé rendszer elemein keresztül ismét képesek lesznek kapcsolatba lépni az immár nagyon-nagyon távoli földdel. A Covenant is teljes mértékben önellátó volt, de ahogy a kolonizációban résztvevő többi hajónak, ennek is szüksége volt arra, hogy megőrizze azt a vékony kapcsolati szálat a bolygóval, amelyet a legénység tagjai egykor otthonuknak neveztek. A hajó menet közben, valahányszor megállt, hogy a rendszerek elvégezzék az energiafeltöltést, automatikusan kilökött magából egy-egy reli egységet. Ez azt jelentette, hogy miután a telepesek megérkeznek az origel hatosra, a földön maradtak, értesülhettek arról, hogy a kolónia a kiválasztott helyen sikeresen létrehozta önmagát. Tennessee aktiválta a propulzorait, és elindult vissza a Covenant teste felé. Közben ismét megállapította magában, hogy a telepeshajón kívül végzett munkának van egy jellegzetessége. Az ember nem veszítheti el a kapcsolatot a bázissal, mivel egy fényéven belül biztos nincs semmi más, ahová szükség esetén mehetne. Jelentette Ankornak, nála minden rendben van. – Vettem – felelte a kollégája. – Találkozunk idebent. – Mindjárt ott leszek – mondta Tenesszi. – Légy szíves, valami finom italt a megfáradt utazónak. – Rendben, haver. Mondta Ankor helyett Upworth. Majd együtt megisszuk. Köszönöm szépen. Esetleg kettőt is bekészíthettek. Úton vagyok. Tudod, mormolta Upworth, azzal a rengeteg alkohollal, amit elpusztítasz, egy teljes ciklussal tovább üzemeltethetnénk a hajót. Hát ez nem lenne túl jó ötlet, mondta Tennessee, mert abban a plusz ciklusban nekem még több piára lenne szükségem, és... Ahogy a zsilépkapu felé tartva elindult, hirtelen minden leállt. Az audió elnémult. A hangszórókból egyetlen sistergés sem hallatszott. A sisakon belüli kijelzők és monitorok elsötétültek. Tenessi azon kapta magát, hogy teljes sötétségben lebeg, olyan feketeségben, amelyet csak a csillagok távoli derengése, és a hajó fényei oszlatnak szét valamelyest. Nem volt szüksége műszerekre ahhoz, hogy megállapítsa, felgyorsult a szívverése és megnőtt a veríték kiválasztási értéke. Csak abban lehetett biztos, hogy a létfenntartó egységek még mindig működnek, mivel ellenkező esetben már nem élt volna. Mi az Isten? A biztonsági kioldókar felé nyúlt, amikor hirtelen egy fehér arc suhant el előtte, a sisakja belsejében. Csupán egyetlen pillanatig látta a felismerhetetlen ábrázatot, amelyhez valami felfoghatatlan és azonosíthatatlan, de határozottan nyugtalanító sivítás társult. Tennessee ösztönösen hátra kapta a fejét. A látvány és a hang, az egész élmény egy másodpercig hatartott, azután eltűnt mind a kettő. Ahogy tovább sodródott, Tennessee nem hallott mást, csak a saját szívének zakatolását, a saját kapkodó lélegzését. Aktiválta a szkafandere mikrofonját, már arról is megfeledkezett, hogy a többi műszerhez hasonlóan, valószínűleg ez sem működik megfelelő módon. – Mi a jó? Láttátok ezt, srácok? Valami éppen most ment el. Tovább beszélt. A kovenant higgyán hallották a hangját, de az túl gyenge, Túl torz volt, egyetlen szavát sem értették. Ferris aggodalmasan Upworth konzolja felé hajolt. Mit mondott? Esküszöm, mondott valamit? Hallottam? Nem tudom. Upworth újjai a konzolon táncoltak, megpróbálta kitisztítani és felerősíteni Teneszi hangját. Látott valamit? Azt hiszem, ezt mondja. Teneszi? Mondta Feris jóva hangosabban. Hallasz engem? Nem. Tennessee nem hallotta Feriszt, de ha hallja, akkor sem figyel rá, mert éppen azzal volt elfoglalva, hogy megijedjen és hátrahőköljön, ugyanis a kísértetszerű sápatarc másodszor is megjelent előtte. Ezúttal sokkal élesebb, definiáltabb volt minden vonása. Torz volt, még mindig torz, és úgy nyúlt meg, úgy feszült, mint egy ektoplazma. Az egyik pillanatban emberi volt, azután már nem. A sápadtábrázat olyan gyorsan változtatta a megjelenését, hogy Tennessee bárhogy erülködött is, képtelen volt kivenni rajta a részleteket. És a sivítás is megismétlődött. Épp oly felfoghatatlan és értelmetlen volt, mint az azonosíthatatlan arc felbukkanása, de mégis, mégis belevájt Tennessee dobhártyájába. Tennessee egy pillanatra azt hitte, képes kivenni egy-két szót, de legalább egy-két szótagot. Mintha valami hangsúlyozást is felfedezett volna a zajban, amely az eszelős értelmetlenséget és a józan érthetőséget elválasztó, kispenge vékonyságú határvonalon ingadozott. Ezúttal a kép és a hang is tovább maradt vele, mielőtt mindkettő megszűnt létezni. – Jézusom! – motyogta Tenesszi. – Mi volt ez? – ismét megpróbálkozott a kommunikátorral. – Bemegyek! Halljátok! Megyek! A diagnosztikai asztalon lévő sisakból annyi drót és kábel vezetett ki, hogy Tenessy Kafandere leginkább egy gombaszerű idegen élőlény telepre emlékeztetett. Vetített képek, hologramok, kijelzők villogták ki magukból az analitikai programjuknak megfelelő információkat. Az egész adattömeg egyetlen hatalmas képépítménye állt össze, ez a struktúra vészjóslón lebegett az asztal fölött. A legénység tagjai az asztal körül álltak. Néhányan az adatstruktúrát vizsgálgatták, mások újra és újra az egyes műszerek kiezőire sandítottak. Mivel elképzelhető volt, hogy mindaz, amit Tennessee tapasztalt, biztonsági kockázatot jelentett, Lopé örmester is csatlakozott a többiekhez. Annak ellenére, hogy megszakadt a kapcsolata híd és tenesszi között, a szkafander másodlagos rendszerei automatikusan rögzítettek mindent. Az emberek elképedve figyelték, ahogy a hologrammon feltűnik egy rosszindulatú indulatú fehér arcszerűség. A jelenségre egyelőre nem sikerült magyarázatot találniuk, pedig a kompjúter mindent elkövetett a kép kitisztítása és értelmezése érdekében. Csak annyi volt biztos, hogy egy arc jelent meg előttük. Egy valaminek az arca, ami előre lódult, hátra húzódott, előre és megint hátra. A jelenlévők közül senkinek sem volt ötlete, mi lehet ez az egész. Rix volt az első, aki előállt valami elméletszerűséggel. Az a legvalószínűbb, hogy egy célját tévesztett, eltévedt adás egy részletét látjuk. Tennessee-re nézett. A szkafandered valószínűleg azért fogta a jeleket, mert odakint jó messze dolgoztál, távol a hajó kommunikációs puffereitől. Ez az oka annak, hogy mi itt semmit sem fogtunk, meg az, hogy a jel hihetetlenül gyenge. Kúsza adás, mormolta Lopi elgondolkodva. De honnan? Erre senki sem válaszolt. Erre senki sem tudott válaszolni, és azután, hogy ismét végignézték a felvételt, Sokan úgy voltak vele, inkább nem is szeretnék megtudni a feleletet. Anya, szólalt megoram. Hallhatnánk a képhez tartozó hangot? A fej előre mozdult, visszahúzódott. Előre, vissza, de ezúttal már érthetetlen sivítások kísérték a mozgását. Némelyik szinte érthető, gondolta Daniels. A többiekhez hasonlóan ő is megpróbált rájönni, mit hallanak. Félig érthető, félig őrültség. Ez valószínűleg nem egy teljes sorozat. próbálkozott Rix. Különben élesebb lenne, talán csak egy vízhang. Lehet, hogy akkor jutott a közelünkbe, amikor megcsapott minket a hullám. Azóta talán itt kering a puffereink közelében. Az is lehetséges, hogy a hullám zavarta össze a jeleket. Vannak műszereink, amelyek komoly sérüléseket szenvedtek. Nem ez a párbájt lenne az egyetlen, ami összekutyulódott. Apvörsz nem értett egyet vele. Nem, szerintem ez nem visszhang. Inkább direktadás. A konzójára mutatott. Tessék, a naplókban is benne van, 46 másodpercenként ismétlődik, azóta, hogy a feltöltés miatt kiléptünk az úgrásból. Homlok ráncolva nézett a kielzőkre. Nem tudom, korábban miért nem mutatkozott meg, vagy miért éppen Tennessee derének belső kijelzőjén jelent meg először, miért nem itt. Rix a fejét rázta. Vízhang. Sosem tudhatjuk, mikor bukkan fel egy ilyen. A hajó tovább megy, a standardadás visszhangjai pedig kilökődnek az ablakon. Olyan ez, mint, mormolta oram tűnődve. Emlékszem már. Amikor érezte, hogy mindenki őt nézi, Sokkal határozottabb hangon folytatta. Én egy pünkösdista közösségben nőttem fel. Lopé elhúzta a száját. Az meg micsoda? Talán valami speciális intézmény csoda gyerekek számára? A kapitány nem mosolyodott el. Egy vallási közösség. Egy régi módi tüzes kénköves vallás követői. A hologramra mutatott. Az istentiszteletek során meséltek nekünk ilyenekről. Ezt nevezték automatikus beszédnek. Ez olyan, mint amikor a szavak ismerősnek tűnnek, de éppen elég torzak ahhoz, hogy értelmetlenek maradjanak. Legalábbis a kívülállók számára. Azok, akik a gyülekezet tagjai voltak, mindent értettek. Szóval ez is egy lehetőség. Talán nincs értelme, de kisé megemelte a hangját. Anya, lassítsd le a jelet! Keres a sorozatban különálló szó mintákat. Mindent vessel, ami nem illik a képbe. Szed részekre az egészet, azután illeszd össze az elemeket, és fordítsd meg. Dolgozom! felelte a hajó. Kis türelmet. Isten nyelve visszafelé. Oram inkább magában beszélt, nem a többiekhez intézte a szavait. A hazugságok nyelve. Az ördög nyelve halvány halványmosolyjal hallgatta a férje megjegyzéseit. Megnyugtató. Upworth értetlenül nézett oramra. Miért éppen ez jutott eszedbe, kapitány? Oram úgy nézett rá, mintha egy messzi-messzi helyről rántották volna vissza. Ismerős. Van egy régi játék, az úgy hangzik, mint lehet, hogy óriási tévedek, de érdemes megpróbálni. Ebből nem lehet baj. Halványan elmosolyodott. Amikor azt mondtam, ismerős, akkor a lingvisztikai alapra gondoltam, nem arra, hogy ismerem az ördög nyelvét. Upverse előre tolta az alsó ajkát. Ez meg sem fordult a fejünkben, kapitány, jelentette ki kisé mogorván. Oram felvonta az egyik szemöldökét, de elégedettnek látszott. Végrehajtottam a kért műveleteket, Oram kapitány, jelentette anya. Minden olyan részletet belefoglaltam, amit ki tudtam vonni a háttérből, és valamilyen módon értelmezni bírtam. Minimális változtatásokat hajtottam végre annak érdekében, hogy egészében véve érthetővé váljon. Rendben, oram szórakozottan legyintett. Játszd le a hangot, anya! Értelmetlen sivítások helyett ezúttal már egy valódi hangot hallottak. A beszéd ritmusa furcsa volt, a mintázata idegenszerű, de határozottan emberinek lehetett nevezni, ahogy a szavakat is. A hídon jelenlévők között senki sem akadt, aki éppen ilyen szavakra számított. Öncsepte a, a helyre, ahová tartozom. Öncsepte a, a helyre, ahová tartozom. Nem volt sok. Nem lehetett szónoklatnak nevezni. Sem kérésnek, de legalább értették. A legénység tagjai döbbenten bámultak egymásra. Egy ember ilyen távol mindentől? A jelenlévők közül csak Walter arcát nem változtatta el a csodálkozás. A konzolja előtt ülve a tőle megszokott közömbösséggel végezte a munkáját, és talán éppen emiatt volt képes arra, hogy választadjon arra a még kimondatlan kérdésre, ami a többiek agyában megfogalmazódott. Spatiális adatok is vannak. Mennyi? kérdezte oram. A szintetikus nem habozott. Elég, vagyis több, mint elég. Anya, kérlek, kövesd végig a jelet a forrásig. elemezz és vetítsd ki az eredményt. Dolgozom, kis türelmet. Egy navigációs hologram jelent meg a híd középső konzol a fölött. Walter megváltoztatta a méretét, a színeit, az irányát, és miközben hol a konzó kijelzőire, hol a vetített képre nézett, egymáshoz illesztette a segédszámokat és a kapcsolódási pontokat. Az eredmény váratlan volt. A hologram megvillant, eltorzult, eltűnt. A helyén kék pixelek örvénye jelent meg, amely túlnyúlt a navigációs profil határain és betöltötte az egész helyiséget. Az első hologram közepén egy kép kezdett alakot ölteni. A körvonalai elmosódottak voltak, folyamatosan változtak, vibrálón gyengének tűntek, de a hajó kompjútere mindent elkövetett annak érdekében, hogy összetartsa a részleteket. A helyre ahová. Valamennyi emlékem így gyűlik össze, a szöveg többi részét nem lehetett hallani. A kép, mintha megállapodott volna, a korábbinál sokkal felismerhetőbb részletek tűntek fel rajta, és már nem lehetett nem észrevenni, mit ábrázol. Egy nő jelent meg az elképett emberek előtt, teljes életnagyságban. A legénység tagjai döbbenten figyelték, ahogy a női alak körbelebeg a hídon, keresztül hatol a szilár tárgyakon, úgy mozogva akár egy kísértet. Egy szellem, amely közölni akart valamit, amelynek alig lehetett érteni a szavait. A rádióról távoli otthonomra gondolok. Ahogy a hosszú úton végigtajtok, úgy érzem, mint tegnap tegnaklat volna. vagy. vagyok. Tenesszi a lebegő alak felé fordította az arcát, feszültem figyelt, Megpróbálta értelmezni a halk már már éneklésre emlékeztető kántálást. A szavak egy másik korból, egy másik helyről származtak, és úgy lebegtek a híd mozdulatlan levegőjében, akár egy térbeli ellenség. Tenesszinek ezután eszébe jutott a szöveg is, a dallam is, és együtt dúdolt a kísérteties hanggal. Ó, hosszú útak, vigyetek haza! A helyre, ahová tartozom! Nyugat Virginia, a hegyek, a mama, ó, hosszú útak, vigyetek haza! Az éteri ide-oda lebbenő kép hirtelen rögzült, egy pillanatig még ott libegett nézői feje felett, azután egy hangtalan pixelrobbanást követően darabokra hullott. Az emberek a különös alakról arra a férfira néztek, aki az ősrégi szöveget dúdolta. Ó, hosszú útak, vigyetek haza! Amikor rájött, hogy a többiek ennél több információt várnak, Teneszi hozzátette: Először a nagy John Denver vette fel ezt a dalt. Ő énekes és dalszerző, mellesleg környezetvédelmi aktivista volt a 20. század közepén. Mi az, hogy környezetvédelmi aktivista? kérdezte Appwörs. Olyan ember, aki a környezetvédelme érdekében tüntet és agitál, felelte Tennessee. Végig Végigmérte a nőt, amikor Upworth üres tekintettel nézett rá, folytatta. Már jó ideje kihalt a fajtájuk, ahogy már a céljai kis értelmüket vesztették. Lopé a fejét rázta. Most csak ugratsz minket? Tennessee homlokráncolva nézett az őrmesterre. John Denverrel kapcsolatban sosem viccelnék, jelentette ki komoly hangon. A történelem leckét anyaszakította szakította félbe. Lokalizáltam az adás forrását. Képet kérek, adta ki a parancsot a hajónak. A megjelenített csillagtérkép hologram a lehető legrészletesebb volt, amit a komputer arról a szektorról tudott generálni, amelyben a hajó éppen tartózkodott. Anélkül, hogy utasítást kapott volna rá, anya ráközelített az egyik részre, és egy homályos csillagot helyezett a kép közepére. A csillagnak nem volt se neve, se lajstrom száma, de ebben nem volt semmi meglepő. A föld és a hold közötti orbitális pályán keringő, nagy teljesítményű űrtávcsövek használatba állítását követően is maradtak olyan helyek, olyan égitestek, amelyeket nem lehetett tisztán elkülöníteni a környezetüktől. Az üres tér valójában tele volt porral, gravitációs torzulásokkal, és más olyan asztronómiai jelenséggel, amely megakadályozta a távoli események és objektumok közvetlen megfigyelését. Ez volt a helyzet annak a jelöletlen csillagnak az esetében is, amelynek lokációját anya, csak a hajó aktuális, a kozmoszban elfoglalt helyzetének köszönhetően volt képes meghatározni. A kép fantasztikus volt. Részleteket? mondta oram. A jel a 105 szektorból érkezett. Jobb rektaszenzió 47,6, deklináció 24,3 az aktuális pozíciónkhoz viszonyítva. A koordináták kerüljenek kiszámításra és rögzítésre. Vettem. A navigációs konzolnál RIX utasítást adott a rendelkezésre álló adatok további finomítására. Amikor kész lett az eredménnyel. Megérintette az egyik vezérlőkart. A holokép ismét zoomolni kezdett, újabb részletek jelentek meg rajta. A távoli csillag korábban még homályos képe kitisztult. Öt bolygó vált láthatóvá, azután feltűntek a holdak, az aszteroidák, és megjelent a többi kozmikus test is. A navigátor hol a hologramra, hol a konzoljára pillantott. Úgy látom, ez egy nagyobb szekvenciális csillag. Sokban hasonlít a miénkre, de sokkal idősebb, ami azt illeti, nagyon öreg. Öt bolygója van, elhallgatott, kissé összeráncolta a homlokát, és ellenőrzött néhány adatot. Ezt nézzétek meg. A négyes számú bolygó éppen a lakható zónán belül helyezkedik el. A többiek meghökkentek. Figyelembe véve, milyen óriási erőfeszítések történtek annak érdekében, hogy megtalálják a földi kolonizációs hajók hatótávolságán belül lévő lakható bolygókat, érthetetlen volt, hogy ez a szektor miért került el a felderítők figyelmét. Talán nincs is ebben semmi furcsa, gondolta Oram. Hiába éltek egy olyan korban, amikor a mélyűri felderítés a kolonizáció hétköznapi dolognak számított, az emberek a jelek szerint még mindig nem voltak képesek felfogni a tényt, hogy az űr valóban végtelen. Oram tudta, ha ez még hozzáteszi azt a tényt is, hogy a rendszer, amit éppen felfedeznek, egy kozmikus akadályokkal védett zónában helyezkedett el, például a kokáért ott volt az a hullám, ami tett a hajóban, már nem lehetett furcsálni, hogy ez a bizonyos nap és ez a bizonyos negyedik bolygó elkerülte a felderítők figyelmét. Nem ez az első, és valószínűleg nem is az utolsó ilyen eset. Jól van. Szóval ez a bolygó itt van a szomszédban, mondta Oram. Elég közel ahhoz, hogy valós időben lássuk a jellemzőit. Mit tudhatunk róla? Rix még jobban ráközelített a bolygó képére, maximális mértékig kihasználva a hajó nagyítási kapacitását. Anyának szüksége volt néhány másodpercre ahhoz, hogy összegyűjtse és feldolgozza a szükséges adatokat, amelyeket Rix meg akart osztani a többiekkel. Primér planéta. 0,96-os felszíni gravitációs érték. A bolygó minden pontján ennyi. Az egyenlítőnél és a sarkokon nem tapasztalható extrém gravitációs torzulás. Folyékony vízóceánok, kontinensek. Az anyaguk jobbára gránit és bazalt. A tektonikus mozgásokról semmit sem tudok mondani. A bolygó túl messze van, és különben is, ezek csak elsődleges adatok. Több időre van szükségem az ilyen jellegű információ beszerzéséhez. Kis szünetet tartott. Minden arra utal, hogy a bolygón nagy valószínűséggel létezik egy bioszféra. Vagyis a feltételek adottak. Danielsre nézett. Én úgy látom, hogy ez a világ minden tekintetben sokkal megfelelőbb az életre, mint az orige hat. Bármit is tart róla a társaság, bármilyen optimistán tekintesz rá te is. Biztos vagy ebben? Daniels skeptikusan vizsgálgatta a konzolján megjelenő adatokat. Riggs felmordult. Annyira biztos, amennyire jók anya szenzorai. Egyébként innen sokkal jobban rálátunk, mint ahogy a Földről ráláttak az Orige hatosra. Az információban rejlő utalás senki figyelmét nem került el. Hogy hagyhattuk figyelmen kívül? kérdezte Daniels. Ennek a szektornak minden létező szegletét átvizsgáltuk. Oram örült, hogy végre közbeszólhat. Nyilvánvaló, hogy valami megakadályozta a vizuális érzékelést. Sűrű nebulák, porfelhők, periodikus részecske kitörések, nagyon sok minden megvakíthatja az érzékelőket. Még az is lehet, hogy akkor, amikor a felderítők ezt a részt vizsgálták, a bolygó éppen a perihelionon volt, vagyis a saját napjat akarta el a föld elől. Az sem kizárható, hogy az egész rendszer egy-két köztes csillag mögött helyezkedett el, plusz itt vannak azok a trükkök is, amiket a gravitációs torzulások tudnak csinálni a planetáris szkennerekkel. Megpróbálta csitítani a kedélyeket. Ne okoljátok se magatokat, se a programot, gyakorlatilag senki sem tehet arról, hogy korábban nem fedezték fel a bolygót. Lopi éppen olyan feszültem figyelt, mint a társai, de ő sokkal gyakorlatiasabban szemlélte a kérdést. Milyen messze van? Nem hazúról. Innen számítva. Közel van. Rix, akiben szintén pesgett a kíváncsiság, már lefuttatta a szükséges számításokat. Nagyon közel. Egyetlen rövid ugrással ott lehetnénk. Talán néhány hét alatt. Ugrássebességnél pedig még arra sem lenne szükség, hogy visszafeküdjünk a hiperkapszulákba. Ezt az információt mindenki megpróbálta megemészteni. Nem lesz több hiperalvás? Nem lesz több merev, fájdalmas ébredés, amikor az ember izmai gyengék, amikor minden ideg száll a fáj, amikor kavaróga a gyomra, amikor a szája olyan száraz, mint ha tíz évig egyfolytában gyapotott rákcsált volna? Ezen kívül talán van a közelben egy potenciálisan kolonizálható bolygó, amelyen vélhetőleg sokkal jobbak a körülmények, mint azon a másikon, amelyik felé a kovenant eredetileg tartott. Oram leolvasta az emberei arcáról a véleményüket, az érzéseiket, mielőtt Walterhez fordult. Mennyi idő alatt térünk el az Origa 6 -osra? Hét év, négy hónap, három hét és két nap. Felelte a szintetikus töprengés nélkül. Plusz-minusz 12 óra, ha kizárjuk az előre nem látható akadályokat. Pokoli hosszú alvás lenne, mondta Feris, és a férjére nézett. És hét év alatt elég sok előre nem látható akadályal találkozhatunk. Hét éven keresztül ki lennénk ütve, agyilag is és testileg is, és közben fogalmunk sem lenne arról, a hajó hogyan bírja a strapát. Mondok én nektek valamit. Szólalt Megapörsz. Nem sok kedvem van visszafeküdni abba a kapszulába. Egy kicsit mindig is klaustrofóbiás voltam. Feris elhúzta a száját. A klausztrofóbiában szenvedők nem válhatnak a kolonizációs hajók legénységének tagjává, automatikusan visszautasítják a jelentkezésüket. A fiatalabb nő megvonta a vállát. Oké, jól van, nem minden volt igaz, amit a jelentkezési lapra írtam kerülte Oram tekintetét. Persze, ha alszom, akkor nem zavar a dolog. Oram úgy döntött, inkább nem vesz tudomást a vallomásról. Amúgy sem számított már az egész. Tisztában volt vele, mindenki az ő válaszára vár, és azt is tudta, elérkezett az idő, hogy valódi kapitányként cselekedjen. Jól van, akkor vizsgáljuk meg alaposabban a kérdést, mondta. Így útban az orige felé a kitérő nem lenne olyan nagy, hogy jelentős hatást gyakoroljon a hajó készleteire. Ha mást nem is, annyit biztosan elérünk, hogy visszalőhetünk a földre pár érdekes információt. Egyelőre nem tudta megállapítani, helyes vagy hibás döntést hozott-e, azt viszont tudta, hogy kimondta, amit a legénység kívánt. Az embereken még akkor is látszott az izgalom, amikor visszatértek munkájukhoz. Csak Deniász és Tenezi vágott aggodalmas képet. Tenezi visszatért a konzójához. Deniász azonban csatlakozott Orámhoz, aki az előső ablak elé állva kifelé nézett. A többiek a feladataikat próbálták elvégezni, ügyet sem vetettek kettejükre. Biztos jó lesz ez így, kapitány? Oram a nőre nézett. Ezt most hogy érted? Úgy, hogy közel egy évtizedet töltöttünk azzal, hogy találjunk egy olyan világot, mint az Origa 6-os. A társaság, a külső tanácsadók, a megfelelő kormányzati szervek, mindenki és minden arra fókuszálódott, hogy megtaláljuk a kolonizációra legalkalmasabb helyet. Több száz szakember tíz éven át több ezer rendszert megvizsgált, és végül kiválasztották a legoptimálisabbnak tűnő helyet. Számoltunk, több ezer szimulációt lefuttattunk, a rendelkezésünkre álló, távolból is begyűjthető információk alapján feltérképeztük a bolygót, valamennyiünket erre a feladatra készítettek fel. – Igen, valójában – mondta Oram. – De annak a lehetősége, hogy… – Daniels tisztában volt vele, minden protokolt megszegne, ha a kapitány szavába vágna – mégis megtette. És most arra készülünk, hogy ezt a rengeteg munkát szemétre hajítsuk, és felkutassunk egy helyet, ahonnan elvileg egy kúszadás érkezett? Oram úgy döntött, ezúttal nem teremtile Deniázt azért, mert a szavába vágott. Nem biztos, hogy kúsza van szó, és fennáll annak az esélye, hogy jobb helyet találunk magunknak. Egy olyat, ami közelebb van, és talán jobban megfelel a céljainknak. Az adás, a forrása, az eredet egyébként nem lényeges. Ora marca keményebbé változott. Ha kiderül, hogy ez a világ alkalmas a számunkra, akkor nem érdekel, hogy valaha megtaláljuk-e az adás forrását vagy sem. Ez olyan rejtély maradhat, amin a telepesek eltöprengetnek, miközben felépítik új életüket. Kísértett sztori lesz az egész, ami csak a gyerekek rémizgetésére jó. A lényeg az, hogy a bolygó valóban olyan-e, ami ennek anya jellemezte. Megvonta a vállát. Ha nem olyan, nem történt semmi. Tovább megyünk az orige hatos felé. Nem sok mindent. Talán semmit sem kell feláldoznunk a kitérő kedvéért. Daniel Smély vett. Gondold végig, kapitány. Christopher, befogtunk egy adást, ami emberekkel kapcsolatos, amit emberek indítottak útjára. Egy olyan helyen, ahol elvileg nincsenek emberek, mármint rajtunk kívül. Hirtelen a semmiből előbukkant egy ismeretlen naprendszer, egy ismeretlen bolygó. És most ne kezdj a fátyolként működő kozmikus törmelékfelhőkről, a stelláris maszkolásról vagy bármi hasonlóról beszélni. Van itt egy bolygó, ami történetesen tökéletes lenne a számunkra, vagyis messziről tökéletesnek látszik. Ez túl szép, hogy igaz legyen. A férfi hátré húzódott, meglepte ő Daniel szokatlan hevessége. Túl szép, hogy igaz legyen? Ez meg mit akar jelenteni? Egy tudóstól eléggé furcsa, hogy ilyen választ ad megválaszolásra váró kérdésre, így reagál egy kivizsgálandó felfedezésre. Egyszerűbb megfogalmazást akarsz, kapitány? Rendben. Akkor hagyjuk a szakmai kifejezéseket és érveket. Gondoljunk csupán arra, hogy fogalmunk sincs, mi van odakint. Jusson eszedbe, amit a feleséged mondott. Futott át oramagyán. Türelem, türelem és megértés. Azért vagy ideges, mert a csapatod figyelmét elkerült ez a rendszer? Kérdezte könnyed hangon. Vagy azért, mert a rendszert észrevettétek, de a negyedik bolygót már nem? Vagy talán azért, mert az a személy bárki is volt, akinek ezt a bizonyos szektort, a rávonatkozó információkat kellett elemeznie, egyszerűen figyelmen kívül hagyta a lehetőségeket? Ezt még egy automatizált rendszer sem vette volna észre biztosan. Időnként a kompjuterek is hibáznak. Elég egy elfecsérel számjegy, és már is az jelenik meg az eredményekben, hogy nincs lakható világ azon a helyen, ahol pedig valójában van. Daniels nem igazán tudott vitába szállni. A bebizonyíthatatlan ellen milyen érveket lehet felvonultatni. Csupán ennyit mondott. Kockázatos. Oram válaszát nem lehetett másnak értékelni, csakis nagyvonalúnak. A kolonizáció sosem mentes a kockázatoktól. Az egészben éppen a kockázatok minimalizálása a lényeg. Jelen pillanatban azt kell eldöntenem, hogy még néhány hétig, vagy hét teljes évig tartom mély álomban a telepeseket. Ráadásul azzal is számolnom kell, hogy a hajó rendszereinek teherbírása jelentős mértékben csökkent. Ezzel a kis kitérővel, ha végül valóban csak kitérő lesz, nem ártok se a telepeseknek, se a legénységnek, se a hajónak. Kapitányként azt az utat kell követnem, ami előttem van. Hátra nézett Rick konzója felé bólintott. A navigáció közölte velünk, hogy létezik egy másik lehetséges úticél, egy olyan bolygó, amit könnyebb elérni, ami potenciálisan megfelelőbb a számunkra, mint az a másik, ahová eredetileg indultunk. Ismét Daniels felé fordult. Ha szerencsénk van, és az elsődleges analízis korrekt, még az is kiderülhet, hogy ez az új bolygó sokkal lakhatóbb, mint a másik. Ha ez a helyzet akkor, el tudott képzelni, hogyan fognak reagálni a telepesek, miután felébresztettük őket? Daniels savanyú arccal töprengve bólintott. És te leszel a hős, aki megtalálta nekik ezt az új világot. Oram úgy döntött nem vitatkozik tovább a nővel. Azt se nagyon érdekelte, hogy ezzel a látszólagos visszavonulással Daniels konklúzióját igazolhatja. Mellesleg egyikünk sem akar visszatérni a kapszulákba, mondta. Senki sem vágyik erre. Senki sem akar újra mély álomba merülni. És van itt még valami. Most attól függetlenül, hogy egy űségi dal sikerült befognunk, valójában egy embert hallottunk, egy olyan ember hangját, aki bajban volt. Ezt senki sem tagadhatja le. Egyértelmű volt a hangból áradó kétségbeesés. Elhallgatott, azután hozzátette. Ha én egyedül lennék egy távoli, ismeretlen bolygón, de hogyan lenne ez lehetséges? kérdezte Deniás. Oram már készen állt a válaszszal. A hajók jönnek-mennek ezt te is tudod. Szállítók, felderítők és nem mindenki bajlódik azzal, hogy menet közben bejelentse a végrehajtott pálya módosításait. halványan elmosolyodott. Nem mindenki akarja, hogy a kormányzat vagy a riválisai tudják, mi az uti célja. Deniels más oldalról próbálta megközelíteni a kérdést. 2000 telepes van a hajón. Felelősek vagyunk értük. Egész családokról van szó. Ők abban a tudatban merültek álomba, hogy amikor felébreztik őket, már egy termékeny, élhető, biztonságos bolygón lesznek. Nekik az orige hatost ígérték. Ez itt most nem rólad szól, Oram, mondta nyomatékosan. Itt most ők a legfontosabbak. Oram arca megkeményedett. Tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy a telepesek milyen ígéretet kaptak. Karinnak és nekem is ugyanezt ígérték már az első alkalommal, amikor részt vettünk a kovenant útjával kapcsolatos, hivatalos eligazításon. És neked meg a legénység többi tagjának is ezt ígérték. És szó sincs arról, hogy a saját szeszélyeim befolyásolnának. Hozok egy logikus döntést, aminek az alapját a rendelkezésünk ráálló adatok alkotják. Vagy talán kétségbe vonod Rix és anya elemzéseit és számításait? Ami azt illeti, mormolta Daniels, senki sem mondta a telepeseknek, hogy alkalomattán logikus döntéseket fogunk hozni helyettük. Azzal viszont tartozunk nekik, hogy minden tőlünk telhetőt elkövetünk értük, kapitány. Márpedig az én felfogásom szerint ennek pontosan az ellenkezőjét tesszük, ha egy kúsza jelsorozat nyomán elindulva elvisszük a hajót egy olyan rendszer ismeretlen, azonosítatlan bolygójára, ami még a térképeken sem szerepel. Oram képtelen volt tovább tűrtőztetni magát. Döntöttem, felelte. A jel önmagában véve másodlagos, a legjobb esetben, de ezt már elmondtam. A lényeg most az, hogy van itt nekünk egy potenciálisan kolonizálható világ, ami hét évvel közelebb található a jelenlegi pozíciónkhoz, mint az eredeti úti célunk, és valószínűleg barátságosabb hely egy új telep számára, mint az orige hatos. Daniels kihúzta magát. Nos, mint a helyettesed, ezennel hivatalosan tiltakozom a döntés ellen. Hivatalosan? Oram hangja tompává vált. Jól van, tedd azt, amit tenned kell. Anya rögzíteni fogja a hajó naplóba. Bárhová, bármikor elküldheted a feljegyzést, kedved szerint. Tudomásul veszem a tiltakozásodat, ha ezt szeretnéd. Hivatalosan. Hátat fordított Danielsnek. Miközben oramot nézte, aki átment Rix konzójához, Danielszt szinte szétfeszítették az indulatok. De hiába, ennél többet nem tehetett. Tisztában volt vele, a tiltakozása ellenére a legénység többi tagja, Oramálás pontját támogatja. A lehetőség, hogy nem kell elviselni további hét év hiperalvást, olyan erős csábítást jelentett, hogy Daniels tudta, még azoktól sem számíthat támogatásra, akik egyébként titokban egyetértenek vele. Nem tehetett többet annál, hogy hivatalosan és formálisan is tiltakozik a döntés ellen, bár tisztában volt azzal, mire az üzenet eljut a földre, a kovenant már rég megérkezett az ismeretlen naprendszerbe, így a válasz már semmiképpen nem juthat el időben a hajóra. Ezt a tényt figyelembe véve már abban sem volt biztos, hogy érdemes bajlódni a tiltakozás megfogalmazásával, az üzenet elkészítésével és útnak indításával. És ezt oram is tudja, gondolta. Megtehette volna, hogy visszavonul a kabinjába, Abba a kabinba, ami most már egyedül az övé volt, és dühöng, üvöltözik egy sort, frusztráltan megrugdossa a falakat. Biztos volt benne, ha igényelné, Walter vele tartana, és végighallgatná az érveit is, a tombolását is. Még az is elképzelhető volt, hogy a szintetikus egyetért vele, de az egyszerűen nem fordulhatott elő, hogy nyíltan a kapitány ellen szavaz denias csupán két szövetségese maradt a józanész és a logika, de ezekkel épp úgy nem érhetett el semmit, mintha kapszulába zártan mély álomban lennének, akárcsak a telepesek. Mivel tényleg, de tényleg nem tehetett semmi értelmeset, eszébe jutottak azok a tökéletes jointok, amiket Walter sodort neki. Megoldást azoktól sem remélhetett de ideiglenes nyugalmat és elégedettséget igen. Anélkül, hogy egyetlen szót szólt volna a társaihoz, elhagyta a hidat. A többieken olyan izgalom vett erőt, hogy senki, még tenesszi sem fordult meg, senki sem érdeklődött a hogy léte felől, senki sem foglalkozott azzal, hová megy.